من المؤمنين رجال صلح معنا أدوار عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينقضه وما بده تبديله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والفسرين وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحفاله إلى يوم الدين أما بعد Hilman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud Ada di kalangan orang-orang yang beriman Tokoh-tokoh Yang telah membenarkan janji mereka Maka ada di antara mereka yang telah menunaikan janjinya Dan ada di kalangan mereka yang menunggu untuk menunaikan janjinya dan mereka tidak mengubah jadi-jadi mereka. Insya-Allah pada pagi yang mulia ini saya akan membawa suatu konferensial yang berbeza dengan Ungkapan-ungkapan Tetapi saya mahu membawa tuan-tuan untuk melihat tentang seorang tokoh yang kadang-kadang ada orang yang keliru. Apabila sebut Syedina Omar maka mereka akan melihat Syedina Omar bin Al-Fattah radhiyallahu taala anhu sehingga ramai di kalangan orang yang beriman sendiri tidak kenal. Bahawa di sana ada seorang tokoh tabi'in. Yang juga masyukur. Memerintah hanya dalam tempoh dua tahun enam bulan sahaja. Tetapi namanya bukan sahaja terkenal di dunia. Di bumi. Tetapi namanya terkenal di lalik. Iaitu. Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Khalifah al Rasidin yang kelima. Namanya ialah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bin Marwan bin Hakam. Bin Abil As bin Umayyah. Ibunya adalah Ummu Asin. Ibu kepada Sayyidina Omar bin Abdul Aziz. Ialah Ummu Asin. Anak perempuan kepada Sayyidina Omar bin al Khattab bin Nabil Dalam mengerti kata lain Omar bin Abdul Aziz. Adalah cucu kepada Sayyidina Omar bin Al-Fatthaf radhiyallahu ta'ala. Bagi menunjukkan bahawa hubungan keturunan. Juga penting. Sehingga Nabi s.a.w. membesar. Tulkahul di yarbah. Naklah perempuan itu dikahwinninya kerana empat kali. Di jamaah, walinasbiha, walihisabihah, waliminha. Falqar bidat bidin Perempuan itu mesti dikahwinni kerana empat kali. Yang pertama kerana cantiknya. Yang kedua, kerana keturunannya. Yang ketiga, kerana kedudukannya. Yang keempat, kerana agamanya. Maka pilihlah agama. Sesiapa yang memilih perempuan yang beragama, maka tenanglah hatinya. Dan laparlah kehidupannya. Rasulullah memilih dan Rasulullah suruh memilih perempuan untuk dikahwini kerana pakaian. Tapi ada orang perempuan yang lukuh empat-empat ini. Maka yang paling baik kedudukannya ialah Alamun. Tapi lah orang kau berbual dulu. Alamun biar nak do'oh. Kerana apa? Kerana keseruanan ini ada hukum kain. Inilah dia menjadi bukti. Cucu kepada Sayyidina Omar bin al Khattab ialah Saidina Umar bin Abdul Aziz yang memerintah hanya dua tahun sahaja sudah memerintah dengan penuh keadilan Ayahnya ayah kepada Saidina Umar bin Abdul Aziz merupakan yang datang daripada keturunan Umayyah Keteronan istana. Maknya Adalah seorang perempuan... Yang menjadi hanya penjual susu. Tetapi ibu... Ataupun neneknya... Adalah seorang perempuan... Yang pernah disanjung oleh Sayyidina Omar bin Al-Shattab. Bagaimana... Sayyidina Umar bin Al-Fattah satu hari dia telah berjalan-jalan untuk melihat urusan rakyatnya pada waktu malam. Dia berjalan di jalan badinah. Tiba-tiba di suatu malam Sayyidina Umar beruduk dan berehat seketika. Dalam keadaan menjandarkan belakangnya ke dinding sebuah rumah. Tiba-tiba Sayyidina Omar mendengar seorang perempuan yang berada di dalam rumah ibu berkata kepada anak gadisnya. Wahai anak perempuanku, itu. Baru kumpulkan susu yang kau perah, yang kau ambil petang semalam. Maka campurkan ia dengan air, kata Mubi bahawa so, orang ibu berkata kepada anak gadis dia, "Amik susu, cucuk gai." Tiba-tiba anak perempuan berkata, "Awama'alum tayyub ma." Ya umma, "Bima kana min 'azmati amiril mukminin 'Umar bin al-Khattab al "Wahai bondaku, tidakkah bonda mendengar apa yang menjadi arahan Saidina Allah semalam?" Sayyidina Umar telah mengarahkan suatu arahan sebarang. Maksudnya berkata, apakah arahan Sayyidina Umar, amiran mu'minin, panglima, ataupun pemimpin tertinggi dan menteri? Ataupun ia di Ketua Raku, ataupun Presiden. Kata anak-anaknya, dan pada anak semalam seorang penyeru telah menyeru, dengan sebuah alahan Sayyidina Umar agar jangan dicampur susu dengan air. Zaman itu, zaman itu banyak. Harga barang naik. Bila harga barang naik, maka bila kalau campur dengan susu dengan air, jadi susu jadi banyak. Bila susu jadi banyak, boleh jual banyak, boleh binti banyak. Akhirnya ibu dia berkata, baru wahai anak. Kerana, ya. kerana Omar tidak akan melihatnya. Dan pengawal Sayyidina Omar juga tidak akan melihatnya. Tak sebut, itu rumah kita. Apa? Raja dah apa? Perdana Menteri dah apa? Tiba-tiba anak perempuannya secara sempur, secara terlembaruhnya. Berkata, wahai ibu. Islal melalak kita menipu. Di mana Allah telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bersabda. Sesiapa yang menipu di kalangan kita. Maka dia bukan di kalangan kita kata Rasulullah SAW. Wahai bonda. Amir al-Mu'minin memang tidak melihat kita. Tetapi Tuhan, Sayyidina Omar, Allah melihat kita. Dan mengetahui segala perbuatan kita. Menunjukkan bagaimana sifat takwa yang ada dalam diri rakyat Sayyidina Omar. Bina Al-Qattah. Kenapa di dalam diri rakyat Sayyidina Omar memiliki sifat taqwa seumpama ini? Kerana pemerintah dia bertakwa. Bagaimana rakyat yang bertakwa kerana pemimpin dia percuri. Maka rakyat akan menjadi perempuan. Bagaimana orang-orang bawah tidak makan rasuah. Kalau bawah akan rasuah. Kita boleh tanya kadang-kadang boleh. -kadang ni. Hak baru masuk kerja. Kadang-kadang ha, dia lepas pagi hari tu lah biarlah. Dia dah kenal riset kena siapa pun. Tak apa, sama-sama. Kena air. Tak ada tau. 10 iat. sebab ni tengok tau. Huk lama-lama boh-boh dia tu bukan 10 iat. ribu. Gastar bagi. Sebab tu gastar dia tak suka. Orang bawah makan rasuakannya dia tengok Allah. Jadi rakyat segini orang ini. Ini. Memiliki sifat takwa. Kadar Saidina Omar memiliki sifat takwa. Bila Saidina Omar menjenguk perbuatan antar seorang ibu dengan anak gadisnya di dalam rumah yang tegal menitik, yang enggan mencampurkan air dengan susu, akhirnya tiba-tiba Saidina Omar waktu pagi. Mengumpulkan semua anak-anak lelaki. Pagi besok... ...Sedina Omar bangun... ...dia ukur semua anak lelaki. Sayyidina Omar kata... ...Halfiikum man yahtaz ina murahatin fa'udan wiyo. Ada kena di kalangan kamu yang mengajak untuk berkahwin. Aku mahu kahwinkan dia dengan seorang olah puan... ...kata Sayyidina Omar. Tiba-tiba Abdullah bin Omar berkata... Aku telah memiliki isteri, wahai ayah. Azul Rahman bin Omar pula berkata, Zawjah tu lah, aku pun ada isteri. Tiba-tiba, Asim. Anak Sayyidina Omar yang ketiga berkata, Wahai ayah, innahu la misni. Aku memang tak ada isteri. Kahwinkan dia dengan aku, kata Asim. Asim. Maka Sayyidina Umar pun beritahu kepada Asyid. Pergi. Pergi ke rumah sana. Pina dia. Kahwinkan dia. Jika engkau mengahwini perempuan itu. Moga-moga engkau akan dapat melahirkan zuriatmu Seorang yang menjadi seorang pejuang. Bagi menegakkan agama Allah SWT. Akhirnya. Dikahwinkan Asyid. Dengan seorang anak gadis yang hidup di dalam sebuah rumah yang penuh dengan takwa, Asim, anak Sayyidina Omar. Si perempuan ini hanya seorang orang kampung yang memiliki sifat takwa kepada Allah Subhanahu SWT. Tiba-tiba suatu hari Sayyidina Omar Al-Khattab terbangun daripada tidurnya. Dalam keadaan dia menyapu peluh-peluh yang ada di dahinya. Kemudian mengusak matanya. Saidina Umar berkata, "Maa hadzal ladhi?" "Min walad Umar, yusalla Umar, yasiru, ghasiyura ta'ala." Saidina Umar al-Anas -ala, malam dia semimpi. Dia bermimpi Allah Ta'ala memberi jaminan kepada dia. Bahawa akan lahir daripada zuriatmu wahai Umar Orang dia nama macam mu. Tapi merikah macam mu juga. Dan yang Allah bangun pagi. Peluh dair dia. Bila bangun pagi peluh dair dia. Dia sapuk. Dia usap mata dia. Dia kata siapakah di kalangan suria Saya dina Allah. Yang namanya Allah. Yang merikah macam Allah. Saya dina Allah merikah 20 tahun. Dengan penuh keadilan. Kehebatan. Walaupun saya Umar tekenal dengan galanya, dengan galanya, tetapi dengan sebab ketegasan saya dinafikah, dia memperluaskan kerajaan Islam dan hebat kerajaan Islam 20 tahun. Saya dinafikah bermimpi. Akhirnya, Syedina Umar, al-Khattab radhiyallahu taala anhu bermimpi berulang-ulang kali. Dia kata siapa di kalangan anak-anak yang kalah lahir. Nama dia Omar. Tiba-tiba. Suatu hari. Sayyidina Omar al-Saltahu radhiyallahu r.a. Telah mengahwinkan anaknya. Asin dengan seorang perempuan. Yang menjadi penjual susu. Bila dikahwinkan dua orang ini, lahir seorang anak perempuan. Yang itu cucu kepada Saidina Umar, nama dia Ummu Asim. Saidina Umar menamakan cucu dia ni Ummu Asim. Cucu Saidina Umar Al alhamdulillah. Yang bernama Ummu Asim ini dijaga, ditarbiah, dididik oleh ayahnya. Asim. Dengan penterbiahan yang baik. Hidup dengan zuhur. Hidup dengan beribadah kepada Allah. Hidup dengan penuh kebaikan. Ini penting tarbiah. Jaga anak-anak keluar dia lain. Hari ini orang ada jaga. Kadang-kadang ayah mari masjid. Anak dia tinggal rumah. Ini lah subuhnya. Kita dengan orang tua mari anak kita tidur. Siang dia. Saur lah. Lepas tahun semua dia tidur. Kita mari mati. Tak bagus. Kalau kita baru anak-anak gadis kita, mari semayang. Anak lelaki kita, mari. Mati. Kau rasa ini dah berapa beranak? Kita mari semayang, anak kita kena mari semayang. Sebagai Sebagaimana kita tahu, ada kita tahu, kita kena sebayang, kita sebayang. Kerana pertarbihan penting. Zaman Sayyidina Omar, zaman yang penuh dengan keadilan, rakyatnya bertakwa. Masyarakatnya bertakwa. Perlu didekatnya paling baik. Bagaimana masyarakat hari ini? Masyarakat hari ini orang laki nak jadi orang perempuan, orang perempuan nak jadi orang laki. lah. Kelih berlalu. Nama Ashraf. Bukur maluah jadi perempuan, Kerana mati. Orang maluah kita hina dia. Kita bukan hina dia. Kita hina sifat dia. Dengar? Perangah dia. Ubah al Allah. Suatu dosa yang sangat besar. Sehingga ingat Allah ta'ala sebut di dalam Al-Quran Karih. Memang syaitan ini suruh manusia kita al Allah. Wala amuran nahum pala yugayrunna halqallah kata Allah. Syaitan bersumpah di hadapan Allah, demi Allah aku akan pujuk manusia agar manusia mengubah ciptaan Allah. Allah sahaja jadikan dia lelaki, syaitan akan pujuk dia. Jadi lelaki ada, jadi perempuan ada, ya suka, sayang, kasih. Eh, jadi orang perempuan lah. aku, tidak dok gargo, jadi orang lelaki gargo. Hok Adit Maduah, Tukoh Maduah. Lihat, ini adalah suatu sifat di zaman masyarakat buah belanya. Kala tidak ditarbiyah dengan baik, bagaimana kehidupan? Zaman Syeikh Dinaw Omar, masyarakat bertakwa kepada Allah juga memerlukan tarbiyahlah. Akhirnya, Alsin anak Syeikh Dinaw Omar, diikti anaknya yang juga cucu. Kepada Sayyidina Umar bin Al-Unsatta Yang nama Ummu Asir diterbiah dengan baik Akhirnya Ummu Asir berkahwe dengan Abdul Aziz bin Marwad Marwad menjadi menteri besar Madinah al Munawwarah. Anak kepada Marwad namanya Abdul Aziz anak menteri besar yang berkahwin dengan umur asil umur asil cucu Sayyidina Umar maruang inilah seorang governor yang memerintah Madinah yang ditentang oleh penduduk Madinah sehingga rakyat Madinah berhimpun macam berhimpun al-Nasih Ulama ulamak mereka keluar menentang dan tidak berbayah dengan Marwan yang memerintah dan menjadi gobeler dan menteri besar di Madinah Al-Munawar ulama-ulama bekoh diri pun beripun Al-Ninia cakap dia kata kita beripun dengan orang kerajaan bukan orang kerajaan beripun kerana nak no kerajaan nak no kerajaan bukan orang kerajaan nak no dukuh kerajaan tu, no nak kerajaan inilah yang dilakukan oleh para tukohan dan rakyat Madinah bila rakyat Madinah melihat Marwan suka merampas hati rakyat Madinah menekan kehidupan rakyat Madinah bahkan Marwan disebut dalam hadis suaya at dia naik ke masjid dia naik atas membuat khutbah dia kata air raya akan datar saya nak upah khutbah dulu baru bayangannya. Baruat. Bayangannya bayang dulu ah. Ke sini buat khutbah muka. Kira ada uncu tu tu. Waqtul yanil. Betul tak? Ayatul itu tak khutbah. Marwah, ia menjadi ya manjaril masjidil wa su'adina, ya na'iqat tahwifa macam khutbah. Dia kata bermula akan datang. Saya akan arahkan. Kena baca khutbah dulu. Baru sembahyang raya. Baru seorang sahabat Nabi di masa itu. Sunnah. Awak lawan sunnah Nabi. Sunnah Nabi suruh kita sembahyang dulu. Baca khutbah. Awak nak ubah sembahyang raya. Akhirnya Allah tentang Marwan. Marwan Gabenor yang akhirnya meninggal dunia, anaknya yang bernama Abdul Aziz berkahwin dengan cucu Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Ummu Asim cucu Saidina Umar berkahwin dengan anak gabenor yang bernama Abdul Aziz. melahirkan seorang anak yang juga cicit kepada Saidina Umar yang namanya Omar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ila kiki kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilahirkan pada 61 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dibesarkan di Madinah. Dilahirkan di Madinah. Hidup di masa mudanya di dalam istana dengan penuh kemewahan dan kekayaan. Tetapi. Sayyidina Omar bin Abdul Aziz. Menjadi seorang yang kuat menuntut ilmu. Mencari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Dia dibesarkan oleh bapa saudaranya. Abdullah bin Omar. Ayah dia nama Asif. Toki dia Asif, tok ida. Maka dia dibesarkan dan dihidupkan bersama dengan toki saudara dia yang bernama Abdullah bin Umar. Hidup di Madinah dengan belajar ilmu, muhabba hadis-hadis Nabi SAW. Orang-orang dulu, -orang walaupun mereka hidup dalam istana mereka ni dididik dengan hadis-hadis Nabi. Itu kurang. Sama sekarang. Ha? Tak tahu. Dia atur sekarang orang putih pun. Tak tu Hidup macam gomah putih banget. Mesti atur kalau Singapura, kalau Australia, kalau New Zealand. Atau Markov Kelly. Tengok. Tak mereka hidup dalam istana hafah Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Belajar dengan suara Tukhulia yang terpada suhur di Madinah Nama dia Ubaidillah Bila Abdullah Belajar Al-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sehinggalah Sayyidina Umar Menjadi Sudah usianya makan Seorang anak, anak muda yang hebat Seorang anak, -anak muda Yang sangat Hidup dengan kemewahan. Sehingga orang-orang yang melihat Sayyidina Umar pernah berkata. Huwa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz di masa muda. Dia memakai pakaian yang paling cantik sekali. Minat wanginya yang paling sedap baunya. Dan dia adalah orang yang paling hebat berjalan. Kenderaannya, tunggangannya yang paling mahal. Kerana dia hidup dan dibesarkan dalam istana. itu tahu. Tapi dalam dia berpajar ilmu Akhirnya suatu hari. Duduk sama tenggung dia. Dia bercakap sesuatu yang buruk tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kerana masa itu. Syiah dengan Umar Wiyah dia balas. Syiah dia seolah-olah dia azab sebagai pemangkat. Yang menghentok kerajaan ialah kerajaan Umayyah. Raja-raja keturunan Umayyah. Maka mana-mana yang keturunan Syaiddina Ali dianggap pelanggar. Kalau dilihat ada ancaman untuk menentang kerajaan akan ditangkap. Semua orang mengutuk Syaiddina Ali, hatta anak ussaya keturunannya, termasuk Abu Bin Abdul Aziz. Satu hari dia mengutuk. Dia bercakap sesuatu yang buruk. Kata Sayyidina Ali. Kerana Allah wajah. Di hadapan gurunya. Gurunya dia. Akhirnya satu hari gurunya tidak berpaling. Gurunya tidak bercakap dengan dia. dia tidak berkata-kata dengan dia. Sayyidina Omar bila Abdul Aziz. Bila menyedari gurunya. Zalah kepada dia. Dia bertemu dengan gurunya dengan berkata. Aku melihat. Wahai tuan guru. Engkau malah kepada aku. Apa punca. Kenapa engkau malah? Kata guru saja, Wahai Omar. Tidakkah engkau tahu. Bahawa Allah Ta'ala. Murka kepada orang-orang. Yang memurkai sensera-sensera badar yang berhdiradzai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adakah kau tahu? Tidakkah engkau tahu wahai Umar orang, bahawa orang-orang yang hadir dalam peperangan Badar Muawiyah ada? Muawiyah keturunan yang asaskan kerajaan Umawiyah. Dia tidak hadir dalam peperangan Badar kerana dia laknat Allah betul. Tapi orang yang bercik kepada Sayyidina Ali diungkap balik. Sayyidina Ali ini hadir dalam keperangan badan. Tidakkah engkau ingat bahawa Rasulullah besar. Ya ahlul badr, I'malu. I'malu ma syi'tun paqadra baratulatul. Buahlah kuah air. Tentera badan, tentera badar, Apa yang kamu mahu buat, Allah Ta'ala ampun dosa kamu. lebih kelebihan masa orang yang hadir dalam peperangan badan ialah Sayyidina Ali kenapa engkau putus itu? kata Tuan Nabi wahai Omar kenapa engkau putus engkau kecil engkau hina Sayyidina Ali yang merupakan menantu Nabi yang Allah diberikan janji bahawa dia habis dalam peperangan badan yang Allah Ta'ala kasih kepada dia kenapa engkau benci akhirnya Sayyidina Omar ini kerana dia menyedari tentang kebenaran dan dia ikut kebenaran. Dia paham aku tu kata Dia kata maafiratul ilallah. Aku mohon keadilan kepadaMu. Aku tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Akhirnya Omar bin Abdul Aziz memuji, memuji, memuji. Sayyidina Ali kerana Allah wajah. Saidina bin Abdul Aziz melihat. Kekhilafan yang berlaku antara Sayyidina Ali dan Muawiyah adalah kekhilafan kerana silap dalam memilih istihahat masing-masing. Sayyidina Ali mengatakan Muawiyah berhimpun. Muawiyah berhimpun. Dengan perhimpunan yang lebih besar daripada perhimpunan Mesir. Adakah Sayyidina Ali kata ini pun ni, ini pun berontok? Ada. Allah namanya ni matah hebat daripada Sayyidina Ali. Kenapa? Oh, tak boleh wipu. Watak, kawarish, lawak kerajaan. Kita bukanlah wang kerajaan. Kita nak jadi kerajaan. Ini Allah nak hak. Kenapa? Ini Allah nak baca sejarah ni apa? Muawiyah bangkit berhimpun dengan himpunan besar. Menentang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak berkata Muawiyah ini favorenta tidak tapi kerana kekhilafan ijtihad perbezaan pandangan mereka tentang perkara alahan di masa itu khususnya tentang permuluhan Sayyidina Osman bin Affan akhirnya Sayyidina Omar bin Abdul Aziz memuji Sayyidina Ali bila usianya matang pada umurnya 20 tahun Sayyidina Omar bin Abdul Aziz berkahwin dengan sepupunya sepupu Fatimah bintu Abdul Malik. Sayyidina Omar bin Abdul Aziz berkahwin dengan sepupunya. Sepupunya namanya Fatimah bintu Abdul Malik. Abdul Malik adik-beradik -adik Sayyidina Abdul Aziz adik-beradik. -adik. Abdul Malik jadi khalifah kepada ini cerita sejauh ni. Supaya kita rapuh sejauh tujuan. Sayyidina Abdul Aziz adik-adik kepada Abdul Malik. Abdul Malik jadi khalifah di masa. Akabila Abdul Malik jadi khalifah. Tuhan nak tunjuk. Dalam istana ni. Kadang-kadang randak nak suruh. Ayuhatillah. Tengok benda ni kita duduk lah. Muayuh balong. Alok balong ngayuh. Itu ni yang duduk-duduk dari takut. Ayah Mata Allah nak uji kita jadi raja. Bukan kita nak hindar raja. Tapi nak kita nak beritahu bagaimana orang lama dulu gitu. tu. Azul ini. Bila dia sakit. Doktor beri pesanan kepada dia. Doktor kata jika tuanku minum air. Tuanku akan mati. Sehingga Abdul Malik tersangat dahaga. Sehingga orang berkata kepada anak kepada Abdul Malik. Abdul Malik yang nama Walid. Wahai Walid. Ayahmu ni dahaga tak nak boleh minum lah. Walid kata jangan. Jangan boleh minum. Dia nak suruh ayah dia ni dahaga. Lepas mati. Akhirnya ayah dia dahaga dahaga dahaga orang pujuk adik-gadik dia yang juga isteri Sayidina Umar bin Abdul Aziz nama Fatimah. "Wei Fatimah, ayahmu ni Karena dah usia sangat. Kalau tak beri minum dia mungkin nak mati pula. Walaupun doktor pesan jika beri minum akan mati dia, tapi baik kita beri kerana dia dah usia sangat." Tapi Walid anak dia sendiri enggan memberi minum kepada ayah Akhirnya Abdul Malik bin Marwan Abdul Malik bin Marwan, putra kepada Saidah Ummu bin Abdul Aziz, meninggal dunia dalam keadaan dahaga, dibiarkan oleh anaknya sendiri mati dalam keadaan dahaga. Akhirnya dilantik khalifah Al-Walid, anak dia baru. Ayah dia mati, anak dia dilantik jadi khalifah. Ummu bin Abdul Aziz dilantik menjadi gubernur di Madinah al Munawwarah, Bila Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi Menteri Besar di Madinah. Reza lalu-lalu. Pakaian yang paling cantik sebelum ini menjadi orang yang seolah paling miskin pakaian. Orang yang sebelum ini berjalan dengan kuda tunggangan yang paling maha harganya. Kali ini dilihat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Orang yang paling suhu hidupnya. Akhirnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bila dia menjadi gara di Madinah dia membalikan semula harta-harta yang dilampas oleh Toki dulu maluan dia harta balik itu dia sebabnya soal akhbah pergi balik kemudian dia kumpul para ulama sehingga ada di kalangan para ulama ulama-ulama dua 10 orang lebih dikumpulkan, diberikan sumbangan, diberikan bantuan kepada mereka. Sehingga mereka ini menjadi hidup sedar di bawah Sayyidina Omar bin Abdul Aziz. Sayyidina Omar bin Abdul Aziz menantik Allah Tuhan bin Amruh bin menjadi menjalin di Madinah al Munawwar, Akhirnya Sayyidina Omar bin Abdul Aziz. Yang sangat dekat dengan para ulama. Dipecah daripada gubernur madri. Oleh adik-adik dan sepupu-sepupu. Kerana melihat dia seorang yang orang. Seorang yang zuhur. Seorang yang dekat dengan ulama. Tetapi Allah Ta'ala menetapkan. Akhirnya Khalifah Al-Walid. Mati di bawah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 Bertakwalah kamu kepada Allah. وَأَحْسِنْ نِيَةَ كَالْتِيَ عَمَلِهِ Perindahkan niatmu dalam amalanmu. Alam kita bagus macam mana pun niat tak betul. Ayat ini. فَإِنَّهُ لَا دِينَ لِمَا لَا Tidak ada agama bagi orang yang, yang tidak betul niatnya. وَأَحْسِنْ تَدْبِيرَ malika, فَإِنَّهُ لَا la لِمَا لَا تَدْبِيرَ لَا Hendaklah engkau mengurus harta dengan baik. Maka sesungguhnya tidak ada harta benda. Bagi orang yang tidak mengurusnya dengan baik. Akhirnya Sayyidina Omar bin Abdul Aziz. Memerintah dengan mengakak segala suaranya. Menentang segala kezaliman. Menentang segala kejahatan. Menentang segala keburukan. Bahkan say <coughs> Sayyidina Omar bin Ulari orang-orang yang jahat yang memerintah Sayyidina Umar berkata mereka-mereka yang dahulu yang jahat hendaklah kamu ampunkan mereka maafkan mereka saya mahu memerintah kamu dengan adil dengan baik sehingga Sayyidina Umar kata orang dunia yakulu ba'daha ba'd wa anta mas'ul 'anha Sayyidina Umar kata aslah dunia ini. sengah dia makan dengan semua bila manusia ni kecoh dia, ya? manusia sanggup buat je hak sama je. Bila manusia ni nak benda, nak benda, nak benda. Bila manusia nak lihat, walaupun Allah, kita ni kalau berfikir badan, dan ada meteri, ada sisi, 24 juta harga ni cukup lah. Kalau orang fikir, dia cukup lah fikir. Jika kata macam mana seorang isteri Perdana Menteri Suri rumah yang memoleh memiliki cincin harga dia 24 juta. Maka mana dia boleh pergi? Sudah tentu tidak dapat tidak mesti. Harta rakyat. Cuba kita lihat pula ruasa ini. Ayah golek, berapa saya kata? Kalau tengah lalu murah saja, rupa 3 ringgit sikit. Murah. Ayah golek itu. Eh. Pak Mohsen, dua puluh tiga inggir Kalau lupa dah, apa yang ada itu? Hah? Oh. Sebab orang gantung, menyenyak. Ah, iya. Raya pada miskin sekali. Yang teruam, miskin. Cuba lihat. Cukup kita lihat. Kalau orang yang memiliki kesedaran Sebagaimana Sayyidina Allah kata ini Kamu yang menjadi pemimpin Kamu akan ditanya tentang semua persoalan ini Kata Sayyidina Allah Kerana Sayyidina Allah Bila dia memelintah Mula menjadi khalifah Dia mengembalikan semula hak orang yang dirampas. Akhirnya gamla-gamla Mawah gamla kepada dia Pengawal-pengawal mawah kepada dia pemimpin. Gawai-gawai orang -gawai lama kata dia. Wahai Omar. Wahai Khalifah. Wahai Amiran Mubilih. Jangan buat macam ni. Ini harta kita. Harta pemerintah. Kata Sayyidina Omar. Tidak. Aku melayak dunia inilah yang membuatkan manusia melakukan kesaleman dengan setelah manusia yang lain ingat kamu wahai gamelan-gamelan pegawai-pegawai pegawai-pegawai kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang semua harta yang kamu ada hari ini Ini dia Syedina Umar walaupun Syedina Umar memerintah dengan kehebatannya. Sehingga saidina Umar berkata bal ma ada man 'arafa Allah Taala. Kata saidina Umar alangkah peleknya orang yang kenal Allah tapi dah kepada Allah kata saidina. Wa ladha 'arafa asyaitana <tik> fastabaha orang yang kenal syaitan tapi ikut syaitan. Pelek. Orang tu dia kenal Allah Taala kadang-kadang jadi sifat 20. Betul you tak? Know? Oh boleh saja wujud hidamakau wa nasyidna. Kena Allah Ta'ala tapi dia harka kepada Allah Ta'ala. Manusia ini kena syaitan bahawa syaitan itu musuh mereka. Tapi manusia ikut syaitan. Orang kena laka ke dunia tetapi semua orang bergantung dengan dunia. Orang kenal bahwas dunia ini akan musnah. Dunia ini akan hancur. Dunia ini akan lupus. Tamat umum hujungnya. Tapi manusia juga mengharapkan semua yang ada ini. Sayyidina Omar bin Abdul Aziz. Pernah menyebut kepada rakan-rakannya. Akhirnya Sayyidina Omar memrentah dengan adik. Tapi saya. Seorang yang bernama Omar bin Abdul Aziz ini. Lahir orang yang mahu mencontohinya Ialah seorang yang tidak Islam Yang ada di pulau binat Walaupun orang kata Tidak Tetapi sekurang-kurang yang ada memiliki niat Walaupun kita kata itu orang-orang cakap politik Cakap politik Kedap politiknya Sekurang-kurangnya Sebutan nama orang yang salih Lahir daripada mulut Sedangkan kita orang Islam Amr al-Linkarulah Kenapa lagi lelah Oh, Bukan kata salah, tapi sehingga kita lupa, seorang ulama, seorang tabi'in, seorang khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz, sehingga ramai di kalangan kita tidak mengenali, siapa dia Umar bin Abdul Aziz, siapa dia Umar bin Abdul Aziz, sedangkan Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemerintah yang penuh dengan kehebatan, yang penuh dengan keadilan, yang penuh dengan kebaikan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Pernah bercakap dengan rakan-rakannya. Sehingga Sayyidina Umar. Bila selesai sahaja Sulaiman bin Abdul Malik. Yang menjadi khalifah sebelum dia. Dikebumikan. Sali'ah dila ardi wajah. Sayyidina Allah bin Abdul Aziz dia baru khalifah rati seluruhnya itu ke kubur. Dia baru khalifah ni maksud dalam bumi. Tiba-tiba dia lindung. Bumi ini menamis. Tanah perkumpulan itu menamis. Sayyidina Allah bin Abdul Aziz. Allah ta'ala berkaram dia. Dia bawa kharibah sebelumnya. Nama dia Sulaiman bin Abdul Malik. Sepupu dia. Untuk dikebubingkan di kebuburan istana. Bila diletakkan Sultan Khalidah yang mahu meninggalkan ini dalam tanah, tiba-tiba Sayyidina Allah bin Abdul Aziz menerima suara seluruh bumi itu berkata mahada mahada siapa lelaki bumi tadi orang ai jawab kepada dia mahada siapa ini? apa tiba-tiba seluruh fasif-fasif itu bersuara marakibul khilaf ya amiral mu'min ya ayy litarkam wa hai bumi ini ialah orang yang menjadi khalifah sebelum ini. Mari kita terkali. Mari kita terkang. Memikirkan. Hadis. Syeikh da Oppo bin Abdul Aziz mendengar tanda berkata. Oh ya, orang rasul ni dah dia. Mari kita. Mari kita terkang. seolah Allah macam menyiksa ni. Syeikh da Oppo Malik. Dengar rasul ni. Yang membakar Sayyidina Umar mula segar. Sayyidina Umar boleh hap. Sulaiman yang pernah menjadi khalifah Membiarkan rakyatnya hidup dalam keadaan miskin. Rakyatnya hidup dalam keadaan tertindas. Rakyatnya hidup dalam keadaan susah. Sedangkan mereka yang hidup dalam istana. Hidup dengan kemewahan, Hidup dengan kekayaan. Hidup dengan segala harga rakyat. Yang meruakukan sayyidina allah bin abdul aziz bertambah insak bertambah ingat kepada allah subhanahu wa taala sehingga sayyidina allah bin abdul aziz berkata in nabiyankum nabina kaba bil qadri hadida wa bil adli harita wala aqruhukum min maratibikum man aqama minkum falahu aslat dadan wa man syaa ban bi ahli Aku tidak perlu menjadi seorang yang kaya lagi. Kata Syekh Nawawi al-Bantani. "Kaba bil qadri cukup takdir Allah yang menentukan hadir tujuh hidup kita. Cukup sebagai ajal kemasial menjadi pengawal saya. Sebelum ni kalau raja-raja tolong mesti ada Swiftree, ada Police, ada S.B. SB. saya dua raja tikus babi. Oh, Amal. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Bermula saya jadi khalifah. Tak perlu mengawal. Mengawal lagi. Saya tak pemerlukan kekayaan. Walau akurahukum min maratibikum. Aku tidak akan melucukkan jawatan kamu. Kau ada jawatan kekal. Tapi mana malau akamaminkum. Sesiapa yang bertugas. Melaksanakan tugasnya. Gajinya. Hanya 10 dinar. Hai tak apa kami lebih. Bak kala-kala gaji orang bercakap ni tinggi Di tau. Siapa kerja Sabah? Buat apa? Buat gaji orang selangor, Alhamdulillah. Alhamdulillah. dia? Orang selalunya orang kampung. Saya sudah jadi ni. Gaji ni tak pun sudah. Pekerja saya kat Sabah tu Allah. Orang yang kerja ni jabat-jabat ke seorang tu. Tak ada kadang-kadang gaji dia berapa? RM50,000 pun lah. Oh betul lah kita kata. Oh hebat kerja ni. Oh Allah RM50,000. Makas tu banyak-banyak. Orang kapur ni RM1,000. Sedap dah. Bagi duit raya RM300. Tu pun eh. Saya tengok di Bukit Bayu tu. Hak bagi zakat lah, baru ni. Kerana batu lah Ramadan. RM300. Hak kata masih dihantar boleh buat zakat. Ibu tunggal yang tak ada kerja. Anak lama. Mari ngajur. Tanya, e, Bapak-apak saya tak ada batuan rakat? Saya nak tahu. Saya nak berkara Saya jawab ke rakyat Saya boleh bawa aduan. Tapi inilah hakikat dia. Dia kata orang mahu setiap dia. Orang kata wish ada. Orang kata awazah ada. Orang kaya-kaya. Saya kata memang syarat nak boleh batuan. Lama sekali, batuan rakat mesti ada kerajaan. Kenapa? Ni keadaan yang. Lah. Kata saya bilang Allah. Aku akan pastikan walaupun pegawai. Gaji dia cukup dengan kehidupan. Beza. Orang yang memiliki pegawai tinggi. Gaji dia tinggi. Tapi orang yang bekerja pegawai biasa ni. <tuh> orang buat kajian dalam negara kita. Di masa McDonald. Ataupun KFC. KFC. Berga KFC itu harga dia seringgit lebih. Gaji pegawai-pegawai yang diperingkat sederhana, gaji dia. Bila menjadi pensyarah ataupun menjadi injenia, gaji pendahuluan dia seripulah pakar kata. Pendahuluan. Sekarang ni berga KFC berapa, Suti? Sekarang sini takkan berga KFC. Bangkok, tak ada tahu-tahu lah, tanya-tanya orang. Tak Hah? 8 ringgit. Hah? Pula. Pakai tok order. Saya tak tahu dekat ada je makan. 8. Dulu seringgit lebih. Gaji permulaan bagi seorang jurutera 1800. Sekarang mega KFC ataupun McDonald' 8 ringgit. Gaji pendahuluan Ingenier hanya RM2,400. Berapa, Berapa? Berapa ratus rakyat itu? RM1,800, RM2,400. Berapa? Barang naik daripada RM1 lebih kepada RM8. Berapa ratus rakyat? Itu kenakan harga barang tinggi, kenaikan gaji tidak seimbang.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 Waman sya' siapa yang tidak mahu. Dia boleh syaa apal yulia' al Balik. Kamu kerja dahulu. Gaji Nuh. Saya dah imbangkan gaji ini kerana keperluan rakyat. Akhirnya zaman Sayyidina Umar. Seru orang melihat. Berhimpun ramai-ramai rakyat yang menuju ke masjid. Sehingga para ulama menyatakan. Kenapa di zaman Sayyidina Omar rakyat dia waktu pagi akan bercakap di kedai kopi? Betapa banyak kau hafal Qur'an? Berapa ayat kau telah membaca Qur'an? Berapa ayat dan berapa hadis yang kau hafal? Semalam kau baru ataupun tidak bertahajud? Semalam kau puasa sunat ataupun tidak? Rakyat zaman Sayyidina Omar boleh bercakap tentang ibadah. boleh bercakap tentang agama. Zaman Sulaiman rakyatnya bercakap. Awak ada isteri berapa orang? Awak ada isteri berapa orang? Saya dua dah. Saya tiga dah. Saya baru tiga seorang. Ambil orang lain pun dah. Zaman Sulaiman kerana Sulaiman dia ikut dia. Dia suka kawin dengan Zaman Abdul Malik bin Marwan rakyatnya bercakap tentang dunia. Harta awak banyak mana? Duit awak banyak Duit awak banyak mana? awak kerja apa anak-anak awak kerja apa kerana Abdul Malik bin Marwan hanya mementingkan dunia setiap malam ulama menyatakan perbezaan tiga khalifah khalifah Abdul Malik khalifah Sulaiman khalifah Amar bin Abdul Aziz perbedaan khalifahnya oh, membuatkan perbezaan kehidupan rakyatnya sehingga rakyatnya berhimpun ramai mula mendekati masjid mula keluar dekat dengan rumah Allah menghampiri majlis-majlis ilmu akhirnya pernah dengan musallah-musallah masjid-masjid mereka yang meluntut ilmu yang mempelajari agama yang mendekati agama dan memiliki cita-cita untuk menegakkan agama sebenarnya sejarah Sayyidina Omar bin Abdul Aziz bukan sahaja untuk dikenali tetapi bagi menggambarkan bahawa Islam itu boleh dilaksanakan oleh sesiapa sahaja, tetapi dengan syarat seseorang itu bersedia untuk kembali dengan agama Allah, kembali untuk menghayati perjalanan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama Allah ini. Kegemilangan Islam di masa lampau memberikan kekuatan kepada kita bahawa kegemilangan Islam boleh diwujudkan di zaman ini. Jika umat Islam kembali memilih pemimpin-pemimpin yang mahu menghayati agama, mahu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bagi ini saya membawa suatu tazkirah khusus untuk membawa kita melihat ketokohan seorang khalifah yang digelar yang kelima di kalangan ulama ar-Rasyidin yang menjadi cicit kepada Sayyidina Umar Bina Al-Khattar Radiyallahu ta'ala anhu Mudah-mudahan kita selamat di dunia Selamat di akhirat Sebagaimana biasa Tuan-tuan sudah mengetahui bulan Ramadhan Adalah bulan yang penuh kebajikan Bulan yang penuh dengan kebaikan Dan di mana-mana kita akan melihat Kita akan mencurahkan bantuan dan kebaikan Kepada orang-orang yang susah Ibu tunggal Semalam kita adakan program Membahkan sumbangan kepada ibu tunggal pada anak yatim, hampir seratus orang di atas abad. Inilah progres-progres kebajikan yang kita buat di mana-mana. Masuk -mana. di negeri Tenggalu, tidak ada lain. Melainkan untuk menarik perhatian rakyat. Agar rakyat kembali kepada agama. Suka untuk menegakkan agama. Dan suka untuk buat satu perubahan bagi menegakkan agama. InsyaAllah, saya lancarkan ketua tuan agar dapat memberi sumbangan hari ini. Untuk kita laksanakan progres kebajikan. Khususnya di negeri Tengganu. Dan tua tuan insyaAllah dengan usaha bantuan tua -tuan, tuan Bukan sahaja Selangor menang dengan Islam. Tetapi di Tengganu juga akan menang dengan Islam insyaAllah. Ya saya mohon. Tuan-tuan insyaAllah saya lanjutkan rumah. Kemudian di luar sana juga. Saya ada jualan sambil rumah. Yang pertama kerupuk. Yang kedua minyak wangi. Alat tua-tua dapat lihat dulu dan dapat membelinya sambil berjalan demi untuk sumbangan-sumbangan lain insya-Allah mudah-mudahan segala sumbangan itu diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah dan dipanjangkan kebajikannya oleh Allah Subhanahu wa sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadillainah iman wa mayimu'bihqullibinah wa ta'a'i'il wa'alikubwa wa'alikusimu wa'alasihah Ya Allahia ya Tuhan kami, tala'ilah hati kasih kami dengan iman Dan hiasilah iman itu jalah hati kami Ya Allahia ya Tuhan kami, berisikalah kami dengan kutuk Dengan pasir dan masyarakat kepada mu, wahai Allah Allahumma inna al-sa'il karubwa al-jannah Wa ra'amu kami, kami sabti ku wa na na'af Ya Allahia ya Tuhan kami, kami mohon nabamu dan syurdamu kal kalul mal malul mukamm tan lakallahu ya allah rabbana la zulkhuluba nabal ilahi tala wa hadana billihi sirahata innaka al-wahhab rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ala alihi wa sallam